Maya Solar. Posztmodern történet. Gyönyörű a mi életünk. Szeretjük egymást. Nagyon. Hétkőkünk van, és non-stoppanyagunk mind. Néha nincs mit enniük. Cukrot és lisztet kérünk kölcsön a szomszédtól, de nagyon szeretjük egymást. Ő néha félrelép. Először csak megérzem úgy intuitíve aztán meg elolvasom az összes e-mailjét, meg felmegyek a honlapra, és lekérem az összes számot, amit hívott, és amelyekről őt hívták. És akkor rájövök, hogy még mindig baszik Zsajkával, Krisztinával, Oliverával, Anával, és megmondom neki, hogy ne csinálja ezt többé. És tényleg, nagyon szeretjük egymást, és gyönyörű az életünk. A gyerekek kötnek össze bennünket. Nagyon. Mármint úgy nagyon-nagyon. Néha a széttörött edény elrepül a fejem mellett, néha az ütés nem véti el a fejemet. szemüveg, álmos csempész és véralávutásai a posztmodern diskurzusokban. Csak színészkedés, mikor előkapjuk a koffereket és csomagolunk. Aztán megint szeretjük egymást és baszunk is a nyekergő heverőn, a kölykök meg folyton csüngenek rajtunk, mint az ékszer. A mi gyönyörű gyerekeink, a poszpolgárság gyönyörű éke, gyönyörű, gyönyörű a mi életünk.